Hedigia aldera izan in filtrua hockez ha спортzak emasin hiper gure asekiov eur gure asekioa dem generatean partnago Hanenduz postran prestatuzio bentatean Jokoen bidez egindute prestakuntza bilkura, bam, zazpiegunez angelu baiona tamiarritzen Euskaraz mintzatzeko ekimenarentzat. zat. Elduden asterako, da ekimena, bainan izen emate txapabanak eta prestaketa lanak hasiak dira, bi bitxapamota banatu dituzte, ahobizi, lehena, lehen eta azkenitza bederen Euskaraz eginen dutenen zerren dausatzen duena, eta belarri prest, Euskara ulertu eta Euskararekikoa txikimendua adierazteko. Prestaketa bilkuran Erik Arangoiztarra petrolioan lan egin du luzaz munduan gaindi ibilida eta gaur egun Euskal Herrian bizi da zerk bultzatu duen euskara ikastera galdegin diogu Aita Bresteko asen en eta ama Pariseko Provence-Alpes-Côte d'Azur frantzia hutza Naïce l'oralité des Bernardin eta iparaldea, eta ongelu eh, eskubitu eh, zuen eh, eskontzeko eh, momentuan, zerren emaztea eh, tupatu noen eh, Parixen, eh, eta eh, eskontzeko momentuan, bai, bere haortzaro eh, eh, likuan eh, berrezkoa zen eh, tortzea, ongeluko zan eh, lehon eh, erizan eh, eskontzeko. Nola eukanduzu Euskara eh, ikasteko gogoa? Angelun uh, gutsi ibisi giden, nahiz eta uh, etxea uh, kangen nuen, seren uh, petroluan uh, egiten nuen, beraz uh, hemen petroluari ez dago, Shantzaz eta e, beste lan egiten nuen. Beraz, oporretan e, baizik ez ginen etortzen e, angelura, hori hogei e, tabar hortetan e, arrangoitzera bugitu horretik. Arrangoitzen Euskaraz Mintzatzeko parada baduzu? Guti-guti, bon, lehen hau osoekin uh, pixka bat, baina bon, e, lanean dira, ni di erretretat ez dute zenbora uh, <gülüyor> mintzatzeko. Eh? Eta orain, zendako gogo ukan duzu, uh, ahobizi izaiteko eta laguntzeko justuki hasteuntan uh, Euskaraz mintzatzen eta ats, uh, zure txaparekin, zer eginen duzu? Vivianek errakutsi uh, uh, digu uh, proiektu jau uh, berretze komediatekan, errakor uh, kluban. Eta bon, uh, sergatik uh, ez ez du eser kostatzen. Eta uh, nire elbulu horoko uh, arean, uh, bisikiongi hartzen uh, nurekoa, uh, beraz uh, niretzat. Ez dit galdetzen haregin uh, uh, beresirik. -be Eta hamabih euh, euh, puntuen euh, selendan, iadanik euh, hamaika euh, egiten euh, ditut. Euh, bakar bati euh, arreta emateko zerbait euh, ber, ber, ber, beresi egin berdut. Eta hori da nire mugikorean euh, adontza euskalaz ezartzea. Nora harbel bide, zen formakuntza eskaini duena, lehen impresioa eskatu diogu. Egia ja, ergan, ni hor sartu uh, nahi zenetik uh, proiektu edo uh, pf, egungu zizikasten dut. Nik uh, zehar eman dutan uh, eskorarekin, uh, batzutan uste dugu konsiente baigirat dena hor dela, denak erantzuna baitu eta ez alderantziz eta ditugun trabak edo hola, bestekin partekatzia ekin. Hori bakarrik mintzatziak eta ekartzen ditu hain izgako, eta horrek uh, bam proiektu horrek edo kolektibu izaitak ekarzen du, inuzez espero dut eta pentsatzen dut ekarriko dula bakarik, hain iz. Sen ditzia ez zira bakarrik eta goazzen aintzina zina denak elgarrikin eta genetizkuntza bat egina da beraz komunikatzeko, beraz uh, ara, orako itzorduek emaiten dute uh, eta galdera berriak soxen eta berotzen ere bihotza eta beraz uh, ara. Momentu 600tik gora ahobizi eta belarri presta agertu dira eta dudarik helduden asteari begira ere oraindik kopuru hori hemen joanen dela